Розділ 16. Через кілька годин, коли лікар влаштувався, він і його гості із Фентона сиділи на веранді готелю, випиваючи склянку шнапса перед сніданком. «Схід вже не той, що був», – сказав шкіпер, хитаючи головою. «От коли я був молодим хлопцем, в голландських готелях на столі стояли пляшки шнапса. на сніданок і обід, і ви просто пригощались». «Безкоштовно це все було. І коли ви прикінчували пляшку, ви казали хлопцеві, принеси ще одну. Мабуть, дорогенько їм обійшлося». «Ну, знаєте, найсмішніше, що це не сталося. Дуже рідко знаходився хлопець, який скористався б цим. Така людська натура. Ставтесь до чоловіка належним чином, і він чудово відповість вам». Я вірю в людську природу. Я завжди в неї вірив. Ерік Крістес піднявся сходами, підняв їм капелюх і увійшов в готель. «Ідіть і випийте з нами», – покликав Форд. «Із задоволенням я тільки зайду і спочатку умиюсь». Він увійшов середину. «Привіт, як це?» – сказав шкіпер, хитро дивлячись на Фреда. «Я думав, ви не любите незнайомців?» «Це все залежить від обставин. Мені здається, це досить хороший хлопчина. Він нічого не питав у нас, хто ми такі і що ми тут робимо. Зазвичай всі такі цікаві». «Так, у нього природно хороші манери», – сказав лікар. «Що ви будете?» – запитав Фред, коли Данець приєднався до них. «Те ж саме, що і ви». Він опустив своє незграбне тіло на сілець Вони почали говорити Він не сказав нічого дуже розумного або дуже куметного Але в його розмові була простодушність, яка робила його приємним Він вселяв у вас впевненість Він випромінював благополуччя Лікар Сандерс не судив поспішно і не довіряв своїм інстинктам Але цього він не міг не помітити І розмірковуючи про це не міг приписати цьому нічого, крім дивовижної і чудової щирості. Було цілком очевидно, що Фред Блейк був дуже захоплений величезним данцем. Лікар Сандерс ніколи не чув, щоб він так легко говорив. «Послухайте, вам краще знати наші імена», – сказав він через кілька хвилин. «Мене звуть Блейк, Фред Блейк. «Лікаря звуть Сандерс, а цього хлопця – капітан Ніколс». Дещо безглуздо Ері Крістес встав і потиснув усім руки. «Я дуже радий з усіма вами познайомитись», – сказав він. «Я сподіваюся, що ви збираєтесь залишитися тут на кілька днів». «Все ще відпливаєте завтра?» – запитав лікар. «Нам немає чого тут залишатись». «Сьогодні вранці ми знайшли шлюбку». Вони увійшли в їдальню. Там було прохолодно і тьмяно. Пан Хкі, який смикав маленький хлопчинка, уривчасто стрясали повітря. Там був один довгий стіл. І на одному кінці його сиділи голландець із дружиною Матискою, повною жінкою у вільних світлих штанах. І ще один голландець із досить темною шкірою, що дозволяло припустити, що в нього також є і... Тубільська кров. Ерій Крістес вічливо привітався з ними. Вони кинули на незнайомців недопитливий погляд. Райстафель подали. Вони засипали свої тарілки рисом і карі, смаженими яйцями, бананами та дюжиною дивних страв, які їм постійно приносили хлопчаки. Коли було все передано, вони зіткнулися із горою їжі. Капітан Ніколс дивився на неї із глибокою відразою. Це буде моя смерть, заявив він урочисто. Тоді не їжте, сказав Фред. Я повинен підтримувати свої сили, де б ви були зараз, якби у мене не було сили, коли в нас була погана погода. Я їм не заради себе, це заради вас. Я не берусь за роботу, якщо не знаю, що зможу її зробити. І найлютіший ворог не може сказати, що я шкодую себе. Поступово купи їжі зменшувались. І капітан Ніколс із впертою рішучістю очистив свою тарілку. Боже, ми вже кілька тижнів не їли такої їжі, повідомив Фред. Він їв жадібно з хлоп'ячим апетитом і насолоджувався їжею. Вони пили вино. «Якщо я не постраждаю через це, це буде дивом», – сказав шкіпер. Вони пили каву на веранді. «Вам краще зараз поспати», – сказав Ерік. «А потім, коли стане прохолодніше, я зайду і покажу вам визначні місця». «Шкода, що ви не залишаєтесь надовше. Це буде прекрасна прогулянка гору до вулкану. Ви зможете побачити набагато миль, море». «І всі острови». «Я не розумію, чому б нам не залишитись, допоки лікар не відпливе», – сказав Фред. «Мене це влаштовує», – сказав шкіпер. «Після всіх тяганин на океанських хвилях це буде чудово». «Я не впевнений, що крапля Бренді не залагодила б цей Райстафель тепер, коли я про це подумав». «Торговлею займаєтесь, я думаю». – запитав Данець. «Ми займаємось пошуком мушель», – відповів шкіпер. «Потрібно знайти кілька нових залягань для будь-кого, кому пощастить, і дістанеться цілий статок». «А у вас є тут якісь газети?» – запитав Блейк. «Я маю на увазі англомовні». «Газети є, але не лондонські. Фріт отримує газети з Австралії». Фред, А хто такий Фред? «Він англієць. Він отримує пачку сіднейських бюлетеней кожну пошту». Фред дивно зблід. «Але що це була за емоція, від якої збліднули його щоки? Хто ж міг це сказати?» «А як ви гадаєте, чи є шанс, що я зможу заглянути в них?» «Звісно, я покажу їх або відведу вас туди». А наскільки вони давні? Вони не повинні бути занадто старими. Пошта приходила чотири дні тому. Розділ 17 Пізніше, коли Денна Спека спала і його власна робота була закінчена, Ерік забрав їх. Лікар Сандерс сидів на одинці з Фредом, тому що шкіпер, який страждав від сильного нападу розладу травлення, оголосив що не хоче бачити ніяких клятих видовищ, і повернувся до люгера. Вони прогулювались по місту навколо було більше людей, ніж вранці. Час від часу Ерік знімав капелюх перед засмаглим голландцем, який йшов з повною імлявою дружиною. Китайців було небагато, тому що вони не сіялись там, де не було торгівлі, але було багато арабів. Деякі в елегантних фесках і охайних костюмах із парусини, інші в білих шапочках і саронгах, вони були темношкірими, з великими блискучими очима. Зустрічались малайці, попуаси, метиси. Було дивно тихо, повітря було важким від втоми. Величні будинки старих перкенірів, в яких тепер мешкав на Сходу від Багдада до Нових Гебридських островів. Мали присоромлений вигляд республіканських громадян, які не могли заплатити по своїх рахунках Вони підійшли до довгої білої стіни, повністю зруйнованої, яка колись була португальським монастирем А потім до зруйнованого форду з великих сірих каменів, зарослого дикими джунглями з дерев і квітучих чагарників Перед ними був широкий простір, звернений до моря де росли величезні старі дерева, посаджені, як говорилось, португальцями. Злегка захекавшись, так як він був дещо схильний до повноти, лікар зі своїми супутниками піднявся на пагорб, на якому стояла сіра і гола фортеця, що панувала над гаваню. Він був оточений глибоким ровом, і єдиний твердий отвір знаходився високо від землі, так що їм довелося дертись по драбині, щоб увійти. В середині квадрату з великих стін знаходилась фортеця. І в ній були великі і пропорційні кімнати із вікнами і дверними отворами в стелі, який наводив на думку про пізній Ренесанс. Тут проживали офіцери і гарнізони. З верхніх веж відкривався широкий і чудовий вид. Це схоже на замок Трістана, сказав лікар. День тихо загасав, і море було таким же винотемним, як море, по якому плив Одіссей. Острови, оточені гладкою і блискучою водою, мали насичений зелений колір. Це був колір настільки химерний і витончений, що, здавалося, він належав скоріше мистецтву, ніж природі. Як зелена думка в зеленій тіні. Про молодий данець, «Здалеко вони здаються нормальними», – сказав Фред. «Ці острови. Але коли ви приходите туди...» «Боже мій, спочатку я хотів висадитись на берег. З моря вони виглядали просто чудовими. Я думав, що хотів би прожити на одному з цих островів залишок мого життя. Далеко від усіх, якщо ви розумієте...» Що я маю на увазі? Просто ловити рибу і тримати власних курей і свиней. Ніколс розреготався на все горло, сказав, що вони паршиві. Але я наполіг на тому, щоб побачити все своїми очима. Ми, напевно, відвідали більше, ніж півдюжини, перш ніж я кинув це дурне заняття. Коли ви дістанетесь до одного із них і виходите на берег, все зникає. «Я маю на увазі, там були тільки дерева, краби і комарі. Це, так би мовити, вислизаю у вас поміж пальців». Ерік подивився на нього своїми м'якими, сяючими очима, і його посмішка була милою і доброю. «Я знаю, що ви маєте на увазі», – сказав він. «Завжди є ризик піддавати речі випробуванню досвідом». «Це схоже на закриту кімнату», – у замку синьої Бороди. З людиною все в порядку, поки він тримається подалі від цього. Ви повинні бути готові до шоку, якщо повернете ключ і зайдете. Лікар Сандерс прислухався до розмови двох молодиків. Можливо, він був циніком, і його не обходило багато нещасть, які обрушуються на людей. Але у нього було особливе почуття до молодості, Можливо, тому, що вона обіцяла так багато і тривала занадто короткий час. І йому здавалося, що гіркоті, ті, яку він відчуває, коли реальність розбиває його ілюзії, є щось більш жалісне, ніж у багатьох більш серйозних бідах. «Я приходжу сюди майже щовечора, щоб помилуватися заходом», – сказав Ерік. «Для мене тут весь схід». Цей схід історії – схід палаців і прикрашених скультурами храмів, і завойовників з ордерами воїнів. А схід початку світу – схід райського саду, коли людей було дуже мало, і вони були прості, смирні і нетямущі. А світ тільки чекав, наче пустий садок свого відсутнього господаря. У нього була звичка у цього незрабного простого молодика – Говорити в ліричній манері. Його пишномовність була трохи абсурдною, але якщо це і змушувало вас посміхатись, то лише з добротою. Він був напрочуд простодушний. Перспектива була настільки прекрасною, місце, де вони сиділи, цей занедбаний, зруйнований португальський форт. Настільки романтичний, що високі стилі мови здавалися цілком підхожими». Ерік обережно провів своєю великою важкою рукою по одному із величних кам'яних блоків. «Ви, мабуть, бачили ці камені. У них є одна велика перевага перед вашими островами. Ви ніколи не зможете розкрити їх таємницю. Ви можете тільки здогадатись. А ви так мало можете здогадатись. Тут ніхто нічого не знає». Наступного разу, коли я повернусь до Європи, я поїду в Лісабон і подивлюсь, що зможу дізнатись про цих людей, що тут жили. Звичайно, романтика там була, але вона була розпливчистою. І в своєму невігластві ви могли створювати тільки такі розмиті картини, як погано проявлені знімки. «А ви ніколи не тужите за батьківщиною?» Запитав Фред через деякий час. Ні, я часто думаю про маленьке село, з якого я родом, з чорнобілими коровами на зелених пасовищах, і про Копенгаген. Будинки в Копенгагені з їх плоскими вікнами схожі на улесливих жінок з великими короткозорими очима. А палаци та церкви виглядають так, неначе вони вийшли з казки. Але я дивлюсь на все це, як на сцену в п'єсі – це все дуже зрозуміло і дивно, але я не знаю, чи хочу я вийти на сцену. Я цілком готовий сидіти в своєму темному кріслі на гальорці і спостерігати за видовищем здалеку. Та, зрештою, в людини ж тільки одне життя. Я теж так думаю, але життя таке, якими ви його робите. Я не міг би бути службовцем в конторі, і тоді це було б складніше, але тут… З морем і джунлями і всіма спогадами про минуле, що тиснуть на вас, із цими людьми, малайцями, папуасами, китайцями, флегматичними голландцями, з моїми книгами і такою кількістю дозвілля, я неначе став мільйонером. Боже мій, чого ще може хотіти уява? Фред Блейк митєво поглянув на нього і зусилля незвичного роздуму змусили його насупитись. Коли він зрозумів, що мав на увазі Данець, в його голосі була уявне здивування. «Але ж це все вигадки!» «Це єдина реальність, яка існує», – посміхнувся Ерік. «Я не знаю, що ви розумієте під цим. Реальність – це робити щось, а не мріяти про це. Кожен буває молодим тільки один раз – і у кожного мають бути веселощі, і всі хочуть досягнути успіху. Кожен хоче заробляти гроші, мати хорошу посаду і все таке інше. О, ні. Для чого людині щось робити? Звичайно, потрібно зробити певну кількість, щоб заробити собі на життя. Але після цього тільки для того, щоб задовільнити уяву. Скажіть мені, коли ви побачили ці острови із моря? «Ваше серце наповнилось захопленням, і коли ви висадились на них і виявили на них похмурі джунглі, який з них був справжній острів? Котрий з них дав вам найбільше, і який з них ви збираєтесь зберігти як скарб у своїй пам'яті?» Фред посміхнувся, дивлячись нетерплячі ніжні очі Еріка. «Це клята дурниця, друже!» Нема нічого доброго у тому, щоб думати про щось, коли ви добиваєтесь того по суті, і з'ясовується, що воно геть нічого не коштує. Не можна багато чого домогтися, якщо не дивитися фактам в обличчя. Куди ви розраховуєте потрапити, якщо будете просто сприймати речі за щире золото? У царство небесне, посміхнувся Ерік. І де це? запитав Фред, у моїй власній свідомості. «Я не хотів би втручатись в цю філософську розмову», сказав лікар, «але я зобов'язаний повідомити вам, що я страждаю від нестерпної спраги». Ерік зі сміхом підняв своє величезне тіло зі стіни, на якій сидів. «Сонце все одно скоро зайде. Ходімо вниз, і я пригощу вас випивкою у своєму домі». Він показав на вулкан, що поставав на заході, на яскравий конус, силуэт якого з вишуканою точністю вимальовувався на тлі темного неба. Він звернувся до Фреда. Чи хотіли б ви завтра зробити сходження? З вершини відкривається чудовий вид. Я не проти, якщо так. Ми повинні почати раніше через спеку. Я міг би забрати вас, Люгера, перед світанком, І ми б. «Погребли». «Це по мені». Вони спустилися з пагарба і незабаром знову опинилися в місті. Будинок Еріка був одним із тих, повз який вони проходили вранці, коли висадились і йшли по берегу. Голландські купці жили в ньому сто років, і Ерікова фірма викупила його цілком, з усім начинням. Він стояв всередині високої побіленої стіни. Але побілка пооблуплювалась і місцями позеленіла від вологи. Дім оточував невеликий сад, дикий і зарослий, в якому росли троянди фруктові дерева, пишні ляни і квітучі чарники, банани і дві чи три високі пальми. Він був задушений бур'янами. У загальному світлі він виглядав пустельним і таємничим. Світлячки важко пурхали туди сюди. Боюсь, він дуже запущений», – сказав Ерік. «Іноді я думаю, що примушу пару батраків навести порядок в цьому великому безладі. Але я думаю, що мені подобається так, як є. Мені подобається думати про голландського купця, який зазвичай відпочивав тут у вечірній прохолоді, покурюючи свою порцелянову люльку. В той час, як його товста дружина сиділа і обмахувала свіяло». Вони прийшли у вітальню. Це була довга кімната з вікнами у кожному кінці, але щільно завішена. Увійшов хлопчик і встав на стілець, запалив висячу олійну лампу. Там була мармурова підлога, а на стінах картини олійними фарбами, такі темні, що не можна було розгледіти сюжет. Там був великий круглий стіл посередині, і навкруг нього набір жорстких стільців, покритих зеленим тисненим оксамитом. Задушлива і незатишна кімната. Але в ній була чарівність невідповідності, і вона жваво малювала уяву погляду скромну картину Голландії в XIX столітті. Розсудливий торговець, мабуть, із гордістю розпаковував меблі, привезені аж із Амстердаму. І коли вони були акуратно розставлені, він мав думати, що вони дуже добре відповідають, його громадському становищу. Хлопчик приніс пиво. Ерік підійшов до маленького столика, щоб поставити платівку на грамофон. Він помітив пачку газет. «О, а ось це для вас. Я посилав за ними». Фред піднявся зі стільця, взявши їх, і сів за великий круглий стіл під лампою. Ерік поставив початок останнього акту Тристана. Спогад надав музиці додаткового строту, дивна і тонка мелодія, яку пастух грав на своїй тростинці, коли оглядав безкрає море і не бачив вітрила, була меланхонічна і сповнена втраченої надії. Але була ще одна біль, яка стиснула серце лікаря. Він згадав ковент Гарден Старі часи і себе, що сидить у вечірньому костюмі у портері біля проходу. В ложах були жінки в діадемах з перлинами на шиї. Король, оглядний, з великими мішками під очима, сидів у кутку великої ложі. З іншого боку в кутку, оглядаючи оркестр, сиділи разом барон і баронеса де Майєр. І вона, піймавши його погляд, вклонилась. Там була атмосфера багатства і безпеки, все у своїй величній манері здавалось таким упорядкованим, що думка про зміни ніколи не приходила в голову. Диригував Ріхтер. Якою пристрасною була ця музика, як повнозвучно і з якою мелодійною пишнотою вона впливала на почуття. Але тоді він не почув у нічогось паскудного, кричущого і трохи вульгарного, такого собі баронського буфетного ефекту, який тепер дещо бентежив його. Вона була чудова, звичайно, але трохи похмура. Його вухо звикло до Китаю, до поєднань більш вишуканих і гармонійних менш улесливих. Він звик до музики, наповненої навіюванням, облудної і нервової. І груба констатація фактів злегка шокувала вибагливість його смаку. Коли Ерік встав, щоб перевернути платівку, лікар Сандерс поглянув на Фреда, щоб подивитись, який вплив мають на нього ці мелодії. Музика дивна, її сила, мабуть, не пов'язана з іншими вподобаннями людини. Так що людина в іншому цілком банальна, може володіти до неї надзвичайною і делікатною чутливістю. І він починав думати, що Фред Блейк не такий вже пересічний, як йому здавалося спочатку. У ньому було щось ледь пробуджене, йому самому невідоме. Схоже на маленьку квітку, самосієм пророслу у кам'яній стіні, яка зворушливо прагнула до сонця. Але Фред не чув жодної ноти. Він сидів, не помічаючи навколишнього, і дивився у вікно. Короткі тропічні сутінки – Потемнішали в ніч І в блакитному небі вже мерехтіли одна або дві зірки Але він не дивився на них Здавалося, він заглядав якусь чорну беззодню думки Світло лампи, під якою він сидів, відкидало дивні різкі тіні на його обличчя Але його тіло було розслаблене, як ніби напруга, раптово спала І м'язи під його засмаглою шкірою розслабились він відчув холодний погляд лікаря і, дивлячись на нього, змусив свої губи посміхнутися. Але це була болюча усмішка, надиво приваблива і жалісна. Пиво біля нього залишилось недоторканим. «Щось у газеті?» – запитав лікар. Фред несподівано спалахнув яскраво червоним кольором. «Там нема нічого, у них пройшли вибори». «Де?» «Новий південний Уельс. Лейбористи прийшли. Ви лейборист?» Фред трохи завагався, і в його очах з'явився той насторожений вираз, який лікар бачив уже раніше, раз або двічі. «Я не цікавлюсь політикою», – сказав він. «Я нічого про них не знаю». «А ви могли б дати мені подивитися газету?» Фред дістав одної з пачки і протягнув її лікарю. Але він не взяв її. «Це остання?» «Ні, ось ця остання», – відповів Фред, поклавши руку на ту, що він тільки що читав. «Коли ви, знаю, закінчити, то дасте мені почитати. Я не думаю, що я буду дуже захоплюватись новинами, якщо вони будуть занадто застарілі». Фред на секунду завагався, лікар дивився на нього усміхненим, але твердим поглядом. Очевидно, Фред не міг придумати жодного правдоподібного способу відмовити в цьому цілком природному проханні. Він дав йому газету, і лікар Сандерс нахилився до світла, щоб почитати її. Фред не взяв жодного з інших екземплярів бюлетеня, хоча, звичайно, там були деякі, які він міг би почитати але садів, прикидаючи, що дивиться на стіл. І лікар усвідомлював, що він уважно спостерігає за ним краєм ока. Не було ніяких сумнівів, що Фред прочитав у газеті, яку він зараз тримав в руці. Щось, що глибоко його стурбувало. Лікар Сандерс перегорнув сторінки. Було багато новин про вибори. Там був лист з Лондона і декілька телеграфічної інформації з Європи та Америки. Там було багато місцевих вістей. Він звернувся до поліцейських новин. Вибори призвели до деякого безладу і суди розібралися з цим. У Ньюкаслі сталася крадіжка зі зломом, якийсь чоловік отримав термін за шахрайство і страховкою. Повідомлялося про різанину між двома жителями острова Тонга. Капітан Ніколс підозрював, що зникнення Фреда було організовано через вбивство. І там було дві колонки про вбивство, що сталося на фермі в Блакитних горах. Але це сталося через сварку між двома братами і вбивцею, котрий здався поліції. Крім того, це сталося вже після того, як Фред і капітан Ніколс відплули з Сіднея. Там був звіт про розслідування справи жінки, яка повісилась. На мить лікар Сандерс задався питанням, чи є в цьому щось таке. Бюлетень – тижневик літературних тенденцій. І він висвітлював ці питання не як короткий виклад, а в манері природних для газет, яка обслуговує громадськість. Які факти докладно повідомляли щоденні газети? Виявилось, що жінка була підозрювана у вбивстві її чоловіка кілька тижнів тому. Але докази проти неї були надто незначними, щоб влада вжила заходів. Її неодноразово допитувала поліція, і це разом із сусідніми плітками та скандалами приничувало її. Присяжні становили, що вона покінчила життя самогубством, будучи тимчасово божевільною. Коронер, коментуючи справу, зазначив що з її смертю зник останній шанс поліції розкрити таємницю вбивства Патріка Ходсона. Лікар задумливо прочитав звітну доповідь ще раз. Це було дивним, але було занадто коротким викладом справи, що багато чого сказало йому. Жінці було 42. Здавалось малоймовірним, що хлопець Фредового віку міг мати до неї якісь відношення. І врешті-решт, капітану Ніколсу не було на що опиратись. Це були чисті здогади. Хлопець був бухгалтером. Він міг би так само взяти гроші, які йому належали, або під тиском фінансових труднощів підробити чек. Якби він був пов'язаний з якоюсь важливою людиною в політичному плані, цього могло б бути достатньо, щоб було доцільно вигнати його на деякий час. Лікар Сандерс, відкладаючи газету, зустрівся з поглядом Фреда, прикутим до нього. Він заспокійливо посміхнувся йому. «Ви збираєтесь обідати в готелі, Фреда?» – запитав він. «Я просив би вас обох залишитись і пообідати зі мною тут», – сказав Данець. «Але я збираюсь повечеряти з Фритом. Ну, тоді ми прогуляємось». Доктор і Фред мовчки пройшли кілька кроків, Темною вулицею. «Я не хочу обідати», – раптом сказав хлопець. «Я не хочу зустрічатися з Ніколсом сьогодні ввечері. Я піду, поблукаю». Перш ніж лікар Сандерс встиг відповісти, він розвернувся на підборах і швидко пішов геть. Лікар знизав плечима і продовжив неквапливу дорогу. Розділ вісімнадцятий він пив джин перед обідом на веранді готелю, коли підійшов капітан Ніколс. Він умився і поголився. На ньому був кітель кольору хакі, а його тропічний шолом був хвацько здвинутий на вухо, так що він виглядав досить елегантно. Він нагадав би вам благородного пірата. «Я почуваю сьогодні себе ввечері дуже добре», зауважив він сідаючи. «І правду кажучи, я досить голодний. Я не вірю, що крильце курчати може завдати мені якоїсь шкоди. А де Фред? Я не знаю. Він кудись пішов. Шукає дівчину. Я його не звинувачую. Хоча я і не знаю, що він думає знайти в такому місці, як це. Це ризиковано. Лікар замовив випити. В молодості я був винятково гарний для дівчат. Вмів поводитись, знаєте. Помилка, яку я зробив, полягала в тому, що я одружився. Якби у мене знову був мій час. Я ніколи не розповідав вам про свою стару лікарю. Достатньо, сказав лікар. Це неможливо. Я не збіг би цього зробити, навіть якби мені довелося розповідати вам про неї до завтрашнього ранку. Якщо коли-небудь існував диявол – в людській подобі, то це моя стара. Я запитую вас, чи справедливо так поводитись з чоловіком. Вона несе пряму відповідальність за моє нетравлення шлунку. Я так само впевнений в цьому, як і в тому, що сиджу і розмовляю з вами. Це принизливо. Ось що це таке. Я здивований, що не вбив її. Я б так і зробив би, тільки я знаю, що якби я почав щось робити, і вона сказала б мені, «Поклади цей ніж, капітане», і я би поклав його. Тепер я запитую вас, хіба це природно? А потім вона просто накидалася на мене, і якби я попрямував би до дверей, вона б сказала, «Ні, ви цього не зробите, ви залишаєтесь тут, допоки я не скажу все, що я повинна вам сказати». І коли я закінчу з вами, я вам скажу. Вони пообідали разом, і лікар співчутливо вислухав докладний виклад домашніх нещасть капітана Ніколса. Потім вони знову сиділи на веранді, курили голландські цигари і пили шнапс із кавою. Алкоголь пом'якшив шкіпера, і він став схильний до спогадів. Він розповів лікарю історію про свої перші дні на узбережжі Нової Гвінеї і про острови. Він був колоритним співрозмовником з іронічною жилкою гумору. І слухати його було приємно. Йому ніколи не приходило в голову, що хтось посиромився б обдурити іншого, якби у нього була така можливість. І він відчував таке ж задоволення від усміху брудного обману, як шахіст, який виграв партію сміливим і дотепним ходом. Він був не гідником, але хоробрим. Лікар Сандерс знаходив особливий присмак у його бесіді, коли згадував чудову впевненість у собі, з якою він витримав бурю. Тоді було неможливо не вразитись його підготовленості, вигадливості і холоднокровності. Незабаром лікар знайшов нагоду вставити питання, яке вже деякий час крутилося у нього на кінчику язика. «А ви коли-небудь знали хлопця, на ім'я Патрік Хадсон Патрік Хадсон? У свій час він був постійним судею в Новій Гінеї Він мертвий вже багато років Дивний збіг, я його ніколи не знав У Сіднеї жив хлопець на ім'я Патрік Хадсон Погано закінчив О, так, незадовго до того, як ми відпливли У газетах було повно про це Можливо, він був якимось родичем людини, яку я маю на увазі. Він був, як то називають, необробленим алмазом. Був залізничником і говорили, він проклав собі шлях наверх. Зайнявся політикою і всім таким. Він був членом якоїсь клубу. Лейбористського, звичайно. І що з ним сталося? Він був застрелений із власного пістолета. «Самогубство?» «Ні, говорили, що він не зміг зробити це сам». «Я знаю не більше, ніж ви. Це сталося незадовго до мого від'їзду із Сіднею. Це справило справжню сенсацію». «А він був одружений?» «Так, багато людей думали, що його це і зробила. Вони нічого не могли довести. Вона була в кіно, а коли повернулась додому, то виявила його лежачим там». Там була бійка, меблі були скрізь розкидані. Я сам ніколи не думав, що це була його стара. Мій досвід показує, що вони так просто вас не відпускають. Вони хочуть зберегти вам життя якомога довше. Вони не збираються втрачати задоволення, позбавити вас від страждань. Тим не менше, багато жінок вбили своїх чоловіків, заперечив лікар. Чиста випадковість. Ми всі знаємо, що нещасні випадки трапляються в самих благополучних сім'ях. Іноді вони стають необережними і заходять занадто далеко. І тоді бідолашний виродок вмирає. Але вони хотіли не цього. Не вони».